Benvinguts a sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de 14 de gener de 2014, el primer, el primer de l'any. Amb el següent, ordre del dia. Primer lloc, informe sobre l'activitat institucional de l'alcaldia. Breu mer, us faré un resum de, de les activitats portades a terme des de bueno, el mes passat, 4 de desembre, eh, trobada de, de, amb amb veïns dels entorns de la, de la Plaça del Sol. El dijous 5 de desembre assisteixo a la inauguració de l'espai Laboratori Creatiu al carrer Peralada i del nou espai Mas d'Andorra al carrer Concepció. El diumenge 8 de desembre concert de l'Orquestra Filarmònica de Catalunya al Teatre Jardí. El dimarts 10 de desembre s'assigna l'adent del conveni que té l'Ajuntament amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per rebre la sessió gratuïta de l'ús de 10 habitatges ubicats a Figueres amb destinació a la Borsa d'Habitatge d'Emergència Social. El vespre assisteixo a Barcelona al sopar de l'associació Entre Montanats que serien figuerencs i altempordanesos que resideixen o que estan a Barcelona. Dimecres 11 de desembre... Reunió de la Fundació Tutel, del, del Patronat de la Fundació Totalal de l'AlEmpordà, el Consell Comarcal de l'Empordà i el vespre trobada amb els veïns del Passeig Nou per parlar de com van les obres del, de millora d'aquest passeig Nou. El 12 de desembre reunió amb els veïns del Carre tramuntana, el vespre el Cercle Esport Conferència sobre el Centenari de la Creació de la Hidrolècttica de l'Empordà, a càrrec del de doctor enginyer Carles Cosí, net del, del fundador. El divendres 13 de desembre visita, conjuntament amb la honorable consellera senyora Irena Rigau, a l'associació Casa Meu. El dissabte 14 de desembre inauguro l'exposició Catalunya Terra de Taneus, a la Casa Empordà. Seguidament a la Rambla, amb motiu de la celebració de la Marató, de TV3, assisteixo a un ball organitzat pel Centre de Dansa Marta Coll, i la inauguració del TIO Solidari a la plaça de l'Ajuntament. El 15 de desembre eh, es, es fa el trajecte Barcelona-Perpinyà motiu de la inauguració dels serveis directes transfronterers d'alta velocitat amb la ministra de Fomento, Anna Pastor, i el conseller de Territori, Santi Vila. I seguidament, al vespre, participo una estona, una ureta a l'assistència telefònica de la, de la, de, dels donatius de la, de, la, de la Marató de TV3. El 16 de desembre el Consell Comarcal de l'Empordà es fa la comissió de la prostitució en via pública, al Consell Comarcal de l'Empordà, Consell d'Alcaldes, a l'Institut Ramon Montaner, al vespre, reunió amb, els veí, amb veïns de l'àmbit afectat per la implantació de la zona verda El 17 de desembre, al local social del Ralli Sud, assisteixo a l'aperitiu de Nadal dels de usuaris de les activitats que es fan al centre cívic del Ralli Sud. El dimecres 18 de desembre, al jardí, el lliurement de diplomes dels joves per l'ocupació, un programa desenvolupat per la desenvolupat per l'àrea de, de promoció econòmica i formació ocupacional. El dijous 19 de desembre, reunió de la Junta de Promotors del Consorci de Castell de Sant Ferran. Uh, seguidament aquí a l'Ajuntament hi havia l'aparitiu de Nadal i, i lliurament de distincions als treballadors jubilats, aquest any anterior, 2013. A la plaça de l'Ajuntament hi ha la cantada nadalenca dels nens de l'escola Temps de Música, i seguidament a la catequística l'Institut d'Estudis Impordanesos la presentava als anals del 2013 el divendres 20 de desembre la Fundació Salut Empordà lliurement de distincions a jubilats i treballadors que fa 25 anys que hi treballen seguidament eh, als arcs l'aperitiu Festa de Nadal i a la societat Coral Aratu trobada amb la Junta i visita visites locals el 21 de desembre la Casa d'Andalusia al vespre fan l'aperitiu tradicional de Nadal, la festa del, del Torron. El dimecres 25 de desembre, el matí faig la visita a malalts i personal del Centre Sociosanitari Bernat Jaume i de l'Hospital de Figueres, així com a l'asil Vilallonga i els usuaris del menjador social. El 28 de desembre, la catequística, la conferència de Figueres, possiblement la ciutat més, a càrrec de Josep Maria de Costa i Joan Manel Soldavilla. El diumenge 5 de gener la rebuda al Rei d'Orients i el dimecres 8 de gener van venir un grup d'alumnes de la Salle que estan fent un treball sobre les Smart City a entrevistar-nos al regidor de MediInvient i a mi mateixa com a alcaldessa. Això fins la setmana passada, més o menys. El punt número dos... Donar compte del decret d'alcaldia de 30 de novembre de 2013 pel qual es va resoldre cessar el senyor Jaume Parés a càrrec del cap de gabinet d'alcaldia i comunicació i relacions ciutadanes. Com ja es va comunicar en el seu moment, eh, a petició del propi senyor Jaume Parés, eh, es produeix el cessament del, del càrrec de, de cap de gabinet amb, amb efectes de 30 de novembre i assent una formalitat donar-ne compte en aquest, en aquest ple. El punt número 3 seria la ratificació del decret d'alcaldia de 23 de desembre de 2013 pel qual es va acordar manifestar la conformitat amb què el Consorci Local Red pugui prorrogar el contracte de serveis de comunicació de telefonia fixa a l'empresa telefònica d'Espanya SAU. Aquest seria una ratificació, per tant, s'hauria de sotmetre a convalidació el que per motius d'urgència es va fer per decret, eh? En aquest cas es tractaria de prorrogar el contracte que ja tenim actualment en relació a la telefonia fixa amb Telefònica d'Espanya-SAU i que es va adjudicar mitjançant acord de, de presidència del 9 de desembre de 2010. Es proposa la ratificació de que l'Ajuntament de Figueres, com a municipi adherit i beneficiari del contracte derivat de serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits, el procés de compra agregada de les comarques de l'Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, manifesta la seva conformitat a que el Consorci Localret pugui prorrogar amb caràcter transitori i les vegades que sigui necessari fins l'entrada en vigor de forma efectiva del nou contracte resultant de la contractació centralitzada que aquest consorci durà a terme dins els propers sis mesos, la qual tindrà les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara el contracte derivat de serveis de telecomunicacions desglossat a les següents fases i adjudicat a l'empresa següent. Un lot número 1 que es va adjudicar serveis de comunicacions de telefonia fixa telefònica d'Espanya SAU. Uh, segon, aprovar l'autorització i disposició de la despesa que comportarà per aquest Ajuntament la pròrroga del contracte derivat, la qual tindrà caràcter de despesa futura a càrrec de l'exercici 2014, a més d'emetre el corresponent document comptable, lliurar-lo al Consorci abans que es dugui a terme l'aprovació d'aquesta pròrroga de conformitat amb l'informe emès al respecte per la intervenció municipal. Donar compte d'aquesta resolució al ple i notificar la resolució al Consorci Localret i al Consell Comarcal. Entenc que se ratificaria per unanimitat aquesta pròrroga, en tant no s'adjudiquin els nous contractes per part del, del mateix local-ret. El punt número 4 seria donar compte de la sentència de, que més la secció quarta de la sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, derivada del recurs 912-2012 que es va interposar per part de diversos empleats públics contra l'acord del ple de l'Ajuntament de 27 de juliol de 2012 d'aprovació definitiva de la valoració de llocs de treball. En aquest cas es tracta d'una formalitat també que és donar compte d'aquesta sentència que desestima el recurs presentat per manca de legitimació activa de les persones recurrents i per haver-se portat a terme una negociació col·lectiva. Passaríem al punt número 5, que seria el dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres, número 42, en l'àmbit de la unitat d'actuació d'Interdiacel. En aquest cas, l'Ajuntament en plen sessió de 2 d'octubre de 2012 va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, 42, en l'àmbit de la unitat d'actuació d'Interdiacel. S'ha efectuat la tramitació normativa corresponent, s'odmes informació pública, s'han mes informes de les administracions sectorials competents, ADIF, Ministeri de Fomento, en matèria de carreteres, Ministeri de Fomento en matèria de ferrocarrils, Ministeri de Fomento en matèria de factacions aeronàutiques, l'informe de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, eh... S'aporta document corregit o adaptat per part de l'arquitecte que proposa la modificació puntual, el senyor Lluís Rodeja, i atès al que disposa la normativa perceptiva, correspondria a sotmetre a aprovació del pla l'adopció dels acords següents. Aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general d'Ordenació Urbana de Figueres, número 42, amb l'àmbit de la Unitat d'Actuació d'Interdiècil, d'acord amb la documentació adjunta aportada el 13 de desembre d'enguany per l'arquitecte redactor de la modificació puntual, senyor Lluís Rodeja, i trametre l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a qui correspon, en el seu cas, l'aprovació definitiva. Facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució de l'acord anterior. Entenc que quedaria aprovat per unanimitat. Doncs quedaria aprovat per unanimitat i estaríem els assumptes urgents. Sí, tal com vam esmentar-ne a la comissió informativa i havent estat ja dictaminat en comissió informativa però no havia estat així, incorporat a l'ordre del dia, es presentaria un assumpte urgent que és el relatiu aprovar el contracte de sessió eh, d'ús per part de l'Institut de Català del Sol de la, pel qual l'Ajuntament de Figueres obté la possessió temporal a precari de tres finques situades al pla parcial de l'Avinguda Costa Brava per destinar-les a aparcament. En aquest cas, tant tal com es va explicar en comissió informativa, s'han fet les gestions corresponents amb l'Incasol, propietari de finques de sol residencial, urbà en el sector Costa Brava, el conegut també per, per la part, part de les aigües, que en tant no s'hi procedeixi l'edificació, que preveiem que com a mínim tardarà uns anys, doncs ens, ens seria d'utilitat a la ciutat per fer aparcaments dissuasoris de vehicles turismes, atès que, que es tracta d'una zona molt propera al centre de la ciutat, i per tant voldríem acceptar aquesta sessió d'ús per destinar-los a aparcament de, de vehicles. Alguna intervenció sí, senyor Montfort? Es va per la Comissió informativa d'un lloguer pel mateix valor de la que haurien de pagar. No, no es contempla en el dictamen aquest. Es contempla en el contracte en el contracte annexe o va. sigui el contracte contempla el pagament d'un lloguer de 500 euros. Va, va. Sí, senyor Font. Gràcies. Eh, primer votarem a favor i estem molt d'acord amb, amb que és fàcil, que sí que de reclamant és que els aparcaments dissuessoris estiguin en bones condicions, estiguin dignificats, estiguin ben senyalitzats i hagi de seguretat, que és el que fa, provocarà que més gent els faci servir i tinguin menys mobilitat al centre. Senyor Sí, gràcies. Eh, per suposar que nosaltres també hi votarem a favor i varen comentar ja a la comissió informativa que ens semblava que ara també valdria la pena doncs, de fer una consideració el tema dels busos, no? ens, doncs, estem una mica preocupats, Varen preguntar quants de busos hi havien en aquest pàrquing privat i què 27... Vull dir que això una vegada es va fer, potser sí, però esclar, ara hem crescut molt, venen molt més busos que pas 10 anys o 12, no sé quan fa que està construït aquest pàrquing, i que valdria la pena doncs, de reconsiderar si allà també podríem fer algun pàrquing de, de busos. I si no, bueno, també nosaltres hem parlat i hem pensat que també l'Avinguda Costa Brava doncs també es podrien posar en allà, no? tota aquella filera, en allà que abrien com a 10 o 12 perquè és cal l'estiu és realment un problema i a més a més de seguretat, perquè el que ha passat aquest estiu, que llavors baix, no, anaven al mot i l'aparcar, però a l'Avinguda Marinyà i a l'Avinguda Salvador Dalí eh, s'aturaven allà els busos i llavors la gent baixava, no? i després també eh, el senyor Diego Barrego també havia comentat doncs, el tema de seguretat i el tema de la il·luminació. Es va dir que no es contemplava, pensem que també cal reconsiderar-ho jo no dic que s'hagi de fer allà una, una gran il·luminària però bueno, alguna cosa com uns focus o no sé, reconsiderar-ho perquè si no hi haurà una manca de seguretat eh? vull dir que val la pena de pensar-ho una mica doncs, abans i que sigui una cosa, doncs, com deien no? que quedi mínimament bé no que sigui una cosa d'estar per casa encara que, que només sembla que en principi seran 3 anys que possiblement seran més però aquests 3 anys que estiguin en condicions no? gràcies Entenem que eh, amb aquestes intervencions eh, no, esteu a favor, eh, són aportacions realment interessants, eh, som, volem ser un municipi turístic, entenem que hem de facilitar al màxim l'estacionament de vehicles, d'autocars, de, de cotxes, sempre que sigui conciliable i compatible amb l'ús propi de la ciutat per part de qui hi habita. Entenem que no cal sotmetre a votació, s'aprova per unanimitat. Sí, entenc que sí. S'aprova l'urgència, s'aprova l'assumpte urgent. I passaríem a les mocions d'urgència presentades. En aquest cas s'han presentat tres, eh, tres mocions... Una primera moció. Aquí. Una primera moció del grup municipal de, presentada pel grup municipal d'iniciativa per Catalunya. Els versos per la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. En aquest cas, eh, el proposant de, de la moció. Sí, és una moció que presenta la plataforma d'afectats per la hipoteca i a la que donem suport d'iniciativa a CUP i Partit Socialista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 i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial des del 2007 i fins a setembre del 2013, a l'Estat espanyol ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya.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 Ens trobem, doncs, davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica anomalia en el context europeu, com denuncia l'informe Emergència Habitacional en l'Estat espanyol. Elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'Estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge 8, 13,7 del parc total, 3 milions i mig de pisos segons el darrer 100 estatal d'habitatge de 2011, i ha un parc social d'habitatge clarament insuficient, menys d'un 2% de l'habitatge existent.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 per fer front a la problemàtica, contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bomboia immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu del mercat torni a elevar-se o, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. Els resultats són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, al·ludint la funció social que, segons l'article 33 de la Constitució Espanyola, ha de complir el dret de la propietat. Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners públics, algunes directament gestionades pel Govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, FROP, i del Traspàs d'Actius a l'anomenat Banc Dolent, la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària, Sareb. Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap, cap contrapartida social. La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen esclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la Comunitat Europea, en càrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 11 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics i Socials i Culturals. Donada a la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge 8 en mans de les entitats financeres, fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne l'utilització anòmala i penalitzar-ne, si s'escau, l'ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a la base de l'administració per donar resposta a la vulneració del dret. Davant els intents del Govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent escutat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors. L'article 41 de la llei 18 2007 del dret a l'habitatge de Catalunya estableix com a utilització en òmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada, així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució. L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han d'adoptar per evitar la desocupació permanent dels immobles, tals com l'aprovació de programes d'inspecció, la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes, els impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat, la possibilitat de cedir els immobles a l'administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer i l'adopció de mesures de caràcter fiscal tant de foment com penalitzadores. Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com una infracció molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que, d'acord amb el que estableix l'article 119, les quantitats obtingudes s'hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge. Finalment, l'article 3 del Codi Civil estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i la realitat social en què s'apliquen, un context caracteritzat per la situació d'emergència habitacional. Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i la seva aprovació per part del ple municipal. Primer, manifestar el compromís d'engegar mesures municipals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 Tercer, elaborar i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta, ta aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'otorgament d'audiència a l'interessat o bé realitzant una inspecció física de l'administració. Quart, Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la LDHC, en cas afirmatiu que el dret requeria al propietari que cessi la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació. 5è: imposar fins a tres multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal com determina l'article 113.1 de la llei 18 2007, previa advertència si transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble. Sisè, iniciar un procediment sancionador per infecció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l'article 123.1 123.1.H de la llei. Instar el govern de la Generalitat a prendre accions en aquest àmbit amb, una, amb la mateixa finalitat dins el marc de les seves competències. Vuitè, transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes, al Parlament de, de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la plataforma d'afectats per la hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. Molt bé. Sí, uh, intervencions dels grups. Senyor Font. Moltes gràcies des de la CUP, evidentment el nostre vot en cas que es pugui votar aquesta moció serà positiu i hem donat suport eh, no només perquè estem estigui d'acord amb el redactat que té sinó en general amb pel que representa de, de voler afrontar un dels problemes grossos que tenim com a país i que creiem que fins ara ningú no ha, no ha afrontat amb prou garantia que és el, el, els habitatges buits i la, i la seva especulació durant molts anys eh, s'ha comès l'error de voler eh, eh, afavorir l'assoliment d'un habitatge per tota la població amb la creació de nous, de nous habitatges i es va col·laborar a, a un creixement desbocat que ens ha portat a la situació en la que estem actualment, en què tenim pisos a mig, edificis a mig construir, edificis acabats de construir però que estan absolutament buits perquè ningú no els vol i molts pisos buits disseminats per tota la ciutat i en general per tot el país. El que proposa aquesta moció només és un petit pas, evidentment, les, les multes en els bancs doncs, per tenir pisos buits i la part que nosaltres creiem que és, que és interessant del, del, de l'adequació del pla local d'habitatge que Figueres ja tenim, però que creiem que sí que s'ha d'adequar a la realitat en la, en la que ens trobem ara. No és, no és la solució definitiva, evidentment, des de l'Ocup creiem que s'ha d'avançar cap a l'exposició forçosa dels habitatges que estan en mans de bancs i de fons d'inversió, que s'ha de, de potenciar el, el cooperativisme en habitatges i l'impuls de l'autoconstrucció, però sí que creiem que és un petit pas i, i, i creiem que és, que és important que l'Ajuntament de Figueres el faci al mateix temps que l'estan fent altres municipis del, del país. Senyora Mata, plau Gràcies, senyora alcaldesa. Bé, evidentment, el nostre municipal donarà suport en aquesta, en aquesta moció com la donat a tots els llocs on s'ha presentat i en alguns llocs doncs, també com a partit hem sigut els promotors de d'aquesta. Nosaltres, doncs, com a grup fa temps que veiem molta, molta preocupació el que està passant amb l'habitatge al país en general, però molt especialment a la ciutat de a la ciutat de Figueres. Des de l'anterior mandat ja hem demanat amb insistència, finalment hem aconseguit el registre de pisos buits i hem demanat, doncs, actuacions... Eh, fermes i contundents en aquest sentit. L'any passat vam demanar a pressupost doncs, la incorporació d'una partida de 300.000 euros per actuacions en matèries d'habitatge que encara no s'han executat. Les alegacions al pressupost d'aquest any tornarem a demanar no només una nova partida de 300.000 euros, sinó que s'acumuli l'anterior i, per tant, que l'Ajuntament destini doncs, més de 600.000 euros en aquesta problemàtica que ens sembla tan, tan punyent. D'això em dir que també veiem amb molta preocupació doncs, el fet de que l'operació que inicialment ens va semblat interessant d'acumular els serveis d'habitatge o d'informació a les persones en risc de, de desnonament al Consell Comarcal ens sembla que en realitat no ha estat una bona operació en el sentit de que ens dona la sensació que la ciutadania per un costat ha d'anar a l'Ajuntament als serveis socials, però llavors se'ls deriva cap al Consell Comarcal i acaben finalment derivats a Càritas, on a Càritas eh, molt òbviament doncs no tenen prou recursos per atendre a la gent. Ens, ens sembla que l'Ajuntament de Figueres no està fent un paper, un paper proactiu a l'hora d'intermediar amb els bancs, a l'hora de poder negociar amb discrenció, sense sortir cap fotografia, sense, fa, sense fer cap roda de premsa, doncs a l'evitar els desnonaments i ajudar a les persones més desprotegides. Per tant, naturalment, doncs, donem suport a aquesta moció i a més a més demanem una, una, una acció més proactiva, més decidida, més ferma, com estan fent altres ajuntaments com el que Suara s'esmentava de Terrassa. podrem si a favor, però que no, no es tracta de ser repetitius en els mateixos arguments. Molt bé. Senyora Almedo. Sí, nosaltres eh, votarem una extensió. Sí que entenem doncs, que, evidentment, l'actual crisi ha impactat, doncs, tal com deien, de manera dramàtica les famílies. Eh? evident. No? Ara sí que també pensem que hem de continuar dialogant doncs, tant amb, els, amb els, ajuntaments, els ajuntaments i amb els bancs. No? I que aquesta mesura no sé si serà prou, si serà prou efectiva, no? aquesta sanció creguem que no, o sigui, nosaltres ens doncs, farem una extensió eh? tot i que creguem que, bueno, que hem de continuar treballant i que, bueno, que esperem doncs, que aquí Figueres es pugui arribar doncs, a, també a algun acord no? amb, amb els representants dels bancs o amb els bancs, gràcies Senyor Toro, sisplau Moltes gràcies, alcaldessa Bé, avanço que subscrivim totalment el contingut i ens comprometem a votar aquesta proposta, inclús que vingui amb el mateix redactat eh, en el moment en què entenem que és el més oportú. Una consideració, és eh, qualsevol mena de proposta, qualsevol mena de dictament que el govern hagués presentat amb un parell de dies d'antelació, hagués exigit l'oposició amb tota legitimitat, un mínim temps per eh, elaborar, per estudiar, per assumir-lo i eh, per a fer-lo passar per als procediments adequats i que representin una coherència i una deferència en el cas com en aquest, en què existeix una taula de eh, la comissió tècnico de, i social d'atenció en els afectats per als En aquesta eh, comissió hi han representants del Consell Comarcal, de les Asociacions de Veïns, de Càritas de Figueres, a part de tots els que estem aquí, Creu Roja, eh, la Plataforma, la Fundació Sergi, ONG Tallers, el Col·legi d'Advocats de Figueres i, per tant, eh, si aquesta és una comissió que té un compromís eh, seriós i ferm per eh, treballar amb aquest camp concret, des del govern considerem que és eh, deferència, és coherència tramitar en aquesta taula que té una reunió el dia 23 de gener eh, i passar-los aquesta proposta eh, que emetin la seva opinió i el dia 4 de febrer, és dia, dintre de 15 dies, eh, tornarem a portar aquesta proposta aquí en el pla municipal amb aquest compromís que ja anuncio des d'aquest moment eh? des del grup municipal de Convergència i Unió, ens atorna amb aquest mateix contingut, amb aquesta coherència i deferència en aquesta taula i votarem a favor d'aquesta proposta, però avui el que demanaríem és que eh, pugui tremetres en aquesta taula perquè pugui emetre i pugui opinar i pugui dir i pugui recolzar i per tant també ser partícip d'una... Eh, de les accions importants que s'estan duent a terme en aquests moments per eh, posar en marxa una política d'habitatge a part de les purament econòmiques que estem duent a terme des de l'Ajuntament aquests 600.000 euros que tenim en aquests moments ja de pressupost municipal dedicats a la compra d'habitatge aquests altres eh, que rebem de l'Incasol i tots els altres que puguem rebre de les entitats financeres que eh, aquest dilluns que ve hi ha una nova trobada per eh, demanar-los i per aconseguir d'ells aquest, aquest compromís també en la sessió d'habitatges. Sí, senyor Bonfort. Bé, aquesta és una visió subjectiva, la de que hagi de passar per la comissió. En tot cas, la plataforma d'afectats per l'hapoteca, com fan moltes entitats de Figueres, eh, utilitzen els, els representants municipals de diversos partits per presentar les seves mocions i creu oportú que aquesta moció sigui votada avui en el, en el ple i ho creu perquè, perquè hi ha pressa i, i ho creu perquè ells no formen part d'aquesta comissió i per tant com a entitat eh, creuen que és avui que s'ha de presentar que de, i que s'ha d'aprovar per tant no, la, la plataforma no veu la, la necessitat d'aquesta moció hagi de passar per la comissió d'habitatge Senyor Font. Sí, com ja hem manifestat a la, a la Junta de Portaveus, nosaltres sempre hem estat d'acord en que es doni poder a les comissions. El que no entenem és que una, una moció que una entitat, de manera pròpia, ha decidit presentar en el ple, hagi de tenir el, el vistiplau o hagi de passar a través d'una comissió. Creiem que l'entitat lliurement ha decidit presentar-la i, i s'hauria de, de debatre i votar. Alguna altra intervenció al respecte? Doncs bé, tal i com ha manifestat el portaveu de, del grup de, de Convergència i Unió, absolutament d'acord en quant al fons, però no amb les formes. Per tant, el primer hauríem de votar l'urgència o no d'aquesta moció. I en cas que s'aprovés l'urgència o no s'aprovés, passaríem a votar la moció sí. Si. Vots a favor de l'urgència de la moció? vots en contra. Resultat, senyor secretari, ehm, s'han demès 21 vots no afirmatius, 12 negatius i 4 abstenció. Bé, doncs amb el compromís ferm de que aquesta moció serà submesa a la comissió de de tècnica política dels afectats per l'hipoteca, i portada al proper ple ordinari de 4 de febrer, doncs en aquest cas no passaria l'urgència d'aquesta moció i passaria la moció en si en el proper ple. Una segona moció presentada pel grup... Eh... Perdó, sí, senyor Monfort. No, M'agradaria fer notar novament que a vegades sembla que l'existència d'aquesta comissió, més que alleugerir els problemes i intentar donar rapidesa als problemes, els acaben avantint i això en part és el que ens ha fet eh, tant a l'Iniciativa com a la PA eh, posar en dubte la funcionalitat d'aquesta comissió. Bé, en tot cas nosaltres, bé, el govern municipal no, no ho veu així, en tot cas és una mostra de respecte en aquesta comissió i un tema d'aquesta transcendència que afecta totalment a la temàtica dels desnonaments o dels afectats per la hipoteca entenent que és una, una morsa de respecte i l'alentiment en aquest cas consisteix en els 15 dies exactes que transcorren des del 18 de, perdó, 14 de gener fins al 4 de febrer. Entenem que l'envergadura d'aquesta moció o, la, o aquesta transcendència pot esperar 15 dies i, en tot cas, ens agradaria que fos aprovada realment per tots els agents socials i totes les entitats que, que en aquesta ciutat eh, tenen alguna cosa a en, en aquesta qüestió. Passaríem a una segona moció presentada per el grup municipal de la CUP demanant la ter territorialització terri, de la gestió de la societat de gestió d'actius procedent de la reestructuració bancària, coneguda més com moment com a Sareb. Senyor Joan Font, plau? Sí, la llegeixo perquè, perquè és molt curta. Diu, pel Real Decret Llei 24-2012, el desembre del 2012, es va constituir la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària, Sareb, conegut com el Banc Dolent entitat per gestionar els actius tòxics, tant de pisos com sols i hipoteques, de caixes i bancs nacionalitzats i altres entitats que el FROB determini, i que s'ha constituït amb un 45% de participació de fons públics i un 55% de fons privats, produint-se noves sumes de diners públics que van incrementant l'espoli que pateix la població davant la mala gestió financera d'aquestes entitats i dels seus avaluadors. En aquest context de canvis legislatius continus, sense debat i poc transparents, Institucions públiques com el Síndic de Greuges, amb col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, del Col·legi de Notaris de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de Càritas de Barcelona i entitats financeres, han anat elaborant informes amb diverses propostes relacionades amb la societat de gestió d'actius productes de la institució vengària, Sareb. El considerar que aquests actius tòxics són propietat de l'Estat pel fet de pertànyer a les caixes nacionalitzades. Una de, unes propostes que, sense ser una solució definitiva al problema de l'especulació immobiliària i les males pràctiques empresarials i financeres en matèria d'habitatge o el saqueig de les arques públiques, poden suposar algunes solucions parcials. Atès que la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats ha aprovat recentment, per unanimitat, una proposició de no llei que permet a la Generalitat i els ajuntaments gestionar temporalment els pisos desocupats propietat de la Sarepa Catalunya, Ates que, un cop aprovat i desenvolupats els reglaments pertinents, les més de 9.000 vivendes de Catalunya del Sareb podran passar a formar part dels programes de lloguer social, aquest Ajuntament, reunit en sessió plenària, acorda primer, exigir territorialitzar la gestió de la Sareb i fer-la pròxima, amb informació, transparència i participació, el conjunt de veïns i veïnes i el teixit associatiu de la població, Segon, demanar que la totalitat dels habitatges de Figueres integrats a la Sareb i provinents de bancs i caixes nacionalitzades siguin cedits a l'Ajuntament per la seva gestió, sense cap cost econòmic, tal com va aprovar la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats. La modalitat de la gestió d'aquests habitatges serà en règim de lloguer i adscrits al programa de lloguer social de l'Ajuntament. Tercer, d'una informació pública de 15 habitatges i sols sota gestió de la Sareb es troben al municipi de Figueres. Quart, que els veïns i veïnes del nostre municipi desnonats tinguin prioritat en l'accés al lloguer social de pisos provinents de la gestió de, de l'associació d'habitatges de la Sareb. I cinquè, traslladar els precedents acords al Govern de l'Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya, a la CONFAP i a la plataforma d'afectats i afectades per la hipoteca. Em, diria que la versió que he llegit no és la última més definitiva perquè el, el punt segon... No és exactament el que ha de quedar cent. diria que, que el senyor secretari ja té la, li han donat una versió co correcta en què que la que, que tinc jo és l'antiga. però hauria de dir que el, eh, demanar que la totalitat eh, que tots els habitatges que tots els habitatges necessaris ha de dir. Aquesta, aquesta que tenen és, sí, és la bona. Vale, doncs hauria de dir l altra cosa. La, la, la bona és la que teniu escrita. Sí. Vale, demanar que, que tots els habitatges necessaris a Figueres... Eh? Eh? Senzillament és, és un petit canvi que fa referència que si de cop la Sareb tingués mal molts més pisos dels que necessita l'Ajuntament, de cop l'Ajuntament no, no es trobés amb més pisos dels que necessita. Eh? Que siguin els pisos que l'Ajuntament necessita. Eh, bé, és, és, és molt clara, eh, està, està molt ben explicat. La Saret ha rebut eh, molts fons i, eh, públics, eh, gestiona pisos que eren propietat de, de bancs que han estat nacionalitzats o que han rebut una gran part d'injecció de diner públic i, per tant, entenem que aquests diners s'han de gestionar en eh, favor del, del, de, de tota la població i com que la Comissió d'Economia del Congrés ha obert la possibilitat doncs, de descentralitzar la gestió de la Sareb i permetre que siguin les administracions més properes qui, qui ho facin, doncs creiem que l'Ajuntament ha de demanar-ho i ha d'intentar que tots els pisos possibles siguin gestionats des de, de l'Ajuntament, perquè més som conscients de que el banc de la borsa de pisos de lloguer social doncs, és menor del que, del que, del que li hauria d'haver a, a Figueres. Sí, torn d'intervencions, senyor Monfort. Sí. Ja, ja ens està bé. Ho va fer molt bé, en Joan. Molt bé. Senyora Mata. Sí, nosaltres també ens sembla que ho ha fet molt bé en tot cas aquí insistir que per, eh, si aprovem això demanaria un exercici de coherència perquè el que no podem fer és demanar aquests pisos i llavors no, no fer-los a treballar. Per tant, dotació de recursos humans o de, o de diners per trobar qui això se n'ocupi. El que no podem fer és dir que demanem pisos, dir que fem coses i llavors no dotar de recursos de recursos humans. Aquí vull tornar a recordar eh, d'aquella moció que vam aprovar fa un any i vam reaprovar fa un mes de la mesureria urbana que resulta que Sí, sí, estem tots d'acord, però no fem res. No, no, aquí a Figueres hi ha persones que, es, que estan dormint al carrer i hi ha gent que està a punt de ser desdonada. Per tant, no hem, no hem de fer prou amb aprovar una moció d'aquí 15 dies. El que hem de fer és que d'aquí 16 dies això comenci a treballar. Exactament el mateix per això. Senyor Caselles, Senyor Olmedo. Gràcies. Nosaltres hi votarem i farem una extensió... I bé, bueno, perquè la Comissió d'Economia del Congrés no va aprovar el que diu aquesta moció, sinó que la Sareb està treballant amb la línia de col·laborar amb les comunitats autònomes a través de la firma d'una sèrie de convenis dirigits a facilitar l'accés a lloguers a preus assequibles. I si em permeten, doncs llegiré el que realment es va aprovar, no? El que es va aprovar la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats diu això... El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas oportunas para facilitar que las viviendas desocupadas gestionadas por la Sareb sean cedidas con carácter temporal a las administraciones públicas y, en particular, a las entidades locales para que se destinen a la creación de un parque público de alquiler social que garantice el derecho a la vivienda a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares a les persones que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situació de insolvencia sobrevenida en un procediment de desahucio això és el que realment m'ha passat doncs, el meu partit que és el Partit Popular, gràcies senyor Toro, sisplau moltes gràcies alcaldessa, bé, estem totalment d'acord, eh? votarem a favor de la proposta tal i com bé, redactada i sense cap altra modificació o intervenció només un parell punts en temes d'habitatge hi ha actuacions constants probablement la maquinària administrativa el que té és una dificultat una inèrcia inicial de, que li costa molt posar-se i engegar-se però una vegada està en marxa té la mateixa inèrcia de funcionament Bé, vam posar en marxa tota una sèrie de mesures. En aquests moments, en temes de pisos, hi han 10 pisos ja que eh, tenim de l'Incasol, altres 10 que ofereix en aquests moments Banquia, altres 2 que ofereix la Caixa, eh, i que permetran, per tant, eh, afrontar totes aquestes necessitats que existeixen i eh, tenim recursos humans i voluntat de donar-li servei. D'altra banda, en temes de masoveria urbana, només un comentari a la regidora, d'Esquerra de Republicana, eh, tenim un pressupost en aquest moment aprovat ja per al 2014 que inclou unes actuacions concretes en masoveria urbana i que estarem encantats de que ella pugui participar-hi activament en com se li dona eh, sortida en aquest pressupost que destinarem específicament en temes de masoveria urbana. Però tenim aquells altres 600.000 euros que destinem i que eh, contractació el Departament de Contractació de l'Ajuntament té instruccions molt concretes i estem treballant intensament perquè surti ja i es posi i es licitin l'adquisició d'aquests pisos que ens ho permet aquesta quantitat que tenim en aquests moments a disposició. Per tant, tot això fa un volum d'eines de treball, de pisos, de finques, de recursos humans i de recursos monetaris que ens han de permetre afrontar aquesta urgent necessitat que tenim i que a tots ens són conscients. Ara, la proposta i la moció l'aprovem tal i com és redactada. Mm. Sí, senyor Font. Només un, un petit apunt que diria que la meva, per la comprensió lectora, que, bueno, no, lectora no, la comprensió oral que he fet jo, diria que més o menys ha vingut a dir el mateix que he dit jo en castellà i jo en català i jo en resumit, que és que el Congrés d'Economia demana que es posin d'acord la Sareb i les administracions locals perquè puguin les administracions locals destinar-ho no, no diem pas que l'alcaldessa se'n vagi a robar les claus dels pisos a ningú evidentment que això es farà amb, amb, un, amb un acord amb la Sareb Bé, entenc doncs que cal sotmetre a votació la moció l'urgència en primer lloc entenc que l'urgència sí que queda aprovada per tant, passaríem a votació el text de la moció. Vots a favor? Abstencions? Abstencions? Resultat, senyor secretari, sisplau. S'han de 21 vots en 18 afirmatius, que de reivindicació tres abstencions. Passaríem a la tercera moció d'urgència presentada en aquest cas conjuntament pel grup municipal d'iniciativa, els verds i el grup municipal del PCC l'Ajuntament de Figueres, de rebutge a la resolució de la Generalitat de Catalunya sobre distribució als municipis de Catalunya del fons de cooperació local de l'any 2013. En aquest cas el ponent de la moció, no sé si vol ser per part del grup municipal d'iniciativa o per part del del grup municipal del Partit Socialista. Iniciativa. Sr. Monfort, si us plau. No sé si llegir-la tota o faig una mica, bueno, faig un resum. Eh? Vale, ehm, eh, llegiré el primer paràgrafos perquè sabigueu. El fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos els governs locals de Catalunya que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d'una transferència de designació territorial destinada a finançar globalment l'activitat dels agents locals i per aquest motiu aquests la poden destinar lliurement per fer front a les despeses inversions derivades del seu funcionament o de l'acompliment de les seves competències en són destinataris dels municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya. A causa de la pròrroga del pressupost del 2012 al 2013, unilateralment el Govern de la Generalitat ha decidit passar la quantia d'aquest fons dels 92 milions d'euros als 37 milions d'euros sense, sense prèvia negociació amb, els, amb, el, amb les entitats locals. Això ha fet que l'Ajuntament de Figueres hagi passat d'ingressar a 380 i escaig mil euros el 2012 a no ingressar un sol euro aquest any 2013. I, per tant, davant d'aquesta anomalia, creiem que, que creiem que no ha de ser així i que hi ha d'haver un diàleg per poder-ho acordar, el grup municipal d'iniciativa i del Partit Socialista proposa l'adopció dels següents acords al ple municipal. Uh, primer, rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local per l'any 2013, i obrir diàleg amb el món local per tal d'acordar la quantia del Fons de Cooperació Local i els criteris de distribució. Segon, expressar el nostre malestar per l'absoluta manca de diàleg i acord amb el món local respecte a la resolució sobre la destinació de Fons de Cooperació, que deixa poc marge a les al·legacions a les al·legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions. Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre Ajuntament per defensar l'equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local. I, quart, remetre aquests acords al president del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM. Uh, Di també que aquesta resolució va sortir el dia 27 de, de desembre, que el govern de la Generalitat només va donar 10 dies hàbils per la presentació de delegacions. Creiem que no és, una, no és suficient aquesta, aquests 10 dies. Uh, també comentar que bueno, l'Ajuntament de Figueres no ha cregut oportú uh, presentar al·legacions. Des d'iniciativa creiem que sí, que, que, hagués sigut, que hagués sigut necessari. Però, vaja, en el fons, crec que estem d'acord en que en què no s'ha fet correctament i aquesta no és la manera de procedir. Per tant, presentem aquesta, aquesta moció. Senyor Font. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot serà l'abstenció. I m'explicaré perquè crec que els acords que es manifesten doncs, són totalment acords que, que s'han de subscriure i per tant no, no voldria que quedés en un equívoc el sentit del nostre vot. És evident que la de liàlaca amb el món local doncs, és una cosa doncs, totalment reprovable. és evident que comunicar les coses doncs, a final d'any doncs, i si en termini justos amb les festes de Nadal pel mig és una cosa totalment reprovable. però jo penso que aquí el tema de fons és un altre. El tema de fons és que la Generalitat de Catalunya... Doncs, pateix un ofec pressupostari escandalós i que ve motivat per dues coses una que és una crisi que estem vivint que no cal que m'hi extengui perquè hem parlat moltes vegades en aquesta taula i se'n parla totes les taules de tots els bars i totes les cases de, de Catalunya i l'altra és un ofec pressupostari que està vivint per part de l'estat espanyol aquestes dues causes acumulades doncs, fan que aquesta partida pressupostària passa dels 97 milions dels 92 milions als 37 milions d'euros de, i d'alguna manera s'han de repartir i resulta que s'ha decidit eh, que aquest repartiment afavoreixi més els municipis més petits. Per tant, a eh, Esquerra Republicana de Catalunya el que no ens sembla bé és que ara aquí establim una batalla o establim un contenciós per, per, que ens barallem per la misèria que ens ha quedat. I ens sembla bé que els municipis petits que estan visquent una situació tan o, igual, tan o més dura que la que estan visquent les, les, les grans ciutats doncs, siguin els beneficiaris d'aquests fons no ens sembla malament que siguin els pobles els que, els que siguin beneficiaris del la fons de cooperació local tot i que ens sap molt de greu molt de greu, evidentment, que Figueres hagi de deixat d'ingressar 400.000 euros qualsevol cas ens sembla que aquesta és una reclamació que està banderada per les grans ciutats no en va a eh, el primer ajuntament que surt a reclamar doncs, la revocació d'aquest acord és l'Ajuntament de Barcelona, que l'Ajuntament de Barcelona, tothom ho sap, és un ajuntament amb l'economia extraordinàriament sanejada fins al punt de que s'està permetent fer inversions i a més a més ells en, en presumeixen. Per tant, jo penso que jo no parlaria de generositat, però en qualsevol cas eh, parlar d'injustícies o començar aquí doncs, a barallar-nos per la misèria que ens ha quedat i no per causa de, de la Generalitat ni per voluntat pròpia crec que no és oportun. Per tant, el sentit del nostre vot serà l'abstenció. Senyor Caselles? Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres, òbviament, com a proposants junts amb el grup d'iniciativa, i donarem suport i esperem atentament quina és la posició del govern i els demanem doncs, que, que trobin una solució a aquest problema i que influeixin influeixi, no, fins on sigui possible. Perquè, finalment, en aquest país teninc, tinc la sensació que des dels governs que que hi ha a Catalunya o que hi ha també a Espanya, on doncs sembla que el món municipal tingui la culpa de tot plegat. Hem vist com es, es, es deia des del govern central doncs, que s'havien d'intervenir pràcticament els ajuntaments, o us en tenim cada dos per tres, i al final resulta que només hi ha dos ajuntaments que representen el 40% del deute. Vull dir que finalment, i per part del govern de la Generalitat, doncs, també sembla que el més fàcil ha sigut reduir un... 60% doncs aquesta, aquesta partida d'això no pot ser, jo crec que hem de reivindicar amb el municipal com a administració més propera, com a administració que pot fer més pels ciutadans, i per tant siguin grossos o petits senyora Mata, jo crec que entre tots hem d'anar junts per poder demanar que es deixin de fer aquestes polítiques que són molt, molt prejudicials finalment per a tots els ciutadans perquè l'administració més propera és l'administració que treballa millor, no en tinc cap dubte sigui del color que sigui Senyora Olmedo i donarem suport a la musea, votarem, a favor, gràcies. Senyor Toro. Moltes gràcies, caldessa. Bé, aquesta és una situació tan un tant peculiar, eh, perquè anuncio que nosaltres sí que donarem suport a la proposta, entenem que eh, alguna cosa hi hem de dir sobre aquest tema concret. Eh, també explicaré les raons que m'he preocupat de demanar en el Departament de Governació, que ens exposessin i ens diguessin quines són les raons últimes eh, per les quals s'ha procedit i eh, que llegiré, perquè eh, els companys, eh, la gent que hi treballa allà, eh, tal com deia la senyora Mireia Mata, estan patint un ofec pressupostari important que provoca situacions com aquesta. Diu, primer, l'any 2013 ha estat una anualitat econòmicament molt dolenta per la Generalitat, patint una disminució important d'ingressos i havent de complir un objectiu del dèficit extraordinàriament difícil. El punt 2. A més d'aquesta complexa situació, durant l'any 2013, el Departament ha hagut de continuar assumint despeses, com ja havia fet els 2011 i 2012, que anteriors governs havien compromès sense les conseqüents partides pressupostàries, assolint, a final del 2013, la normalització completa d'aquest desajust. Imaginem-nos la situació, evidentment, de que eh, tenen que anar assumint despeses d'aquelles que, per entendre'ns, havien quedat en el calaix i que els han tingut que donar consignació pressupostària al llarg d'aquests dos exercicis. 3. d'altra banda, el Govern de l'Estat ha continuat disminuint les aportacions a la Generalitat, que va veure dràsticament reduïda la seva participació en ingressos de l'Estat de l'any 2012 respecte del 2011. No ben millorant aquesta situació el 2013, que ha mantingut aquella rebaixa. En canvi, la PIA dels ajuntaments més grans i les diputacions va gaudir d'un important increment en el 2012 i ha tornat a gaudir d'un nou increment al 2013. Davant aquesta situació i en un context de pressupost prorrogat, però amb la partida del fons a 0 euros, el Departament ha volgut cercar una solució, una solució excepcional per tal que els Consells Comarcals rebessin quanties molt similars a anteriors anualitats i que cap Ajuntament rebés el 2012 menys ingressos incondicionats globals que els que va percebre en el 2012. Per això s'ha pres aquest acord excepcional pel 2013 que resol aquest fons de cooperació que és el resultat d'aplicar la fórmula de deduir l'import del fons del 2012 a l'increment experimentat per la participació en impostos de l'Estat exclusivament per l'any 2013. D'altra banda, també coincideix que els ajuntaments més petits són aquells en els que el fons representa un percentatge més important dels seus ingressos, amb el que deia la representant d'Esquerra, perquè la fórmula garanteix que els bons resultats globals del món local al 2012 no es vegin afectats en el 2013. Tot i que al món local s'havia instal·lat la creença de que al 2013 no hi hauria cap fons, que és realment el que ja teníem eh, assumit, per a cap municipi, finalment s'ha pogut garantir aquesta fórmula per tal d'evitar que cap ajuntament presenti liquidacions negatives per la manca de fons. Si bé les resolucions de finals d'anys, per tal de permetre els tancaments de pressupostos municipals, la mesura la coneixien des de feia diverses setmanes les entitats municipalistes. I d'altra banda, en els pressupostos del 2014, que és una bona notícia, es garanteixen les partides per a recuperar la normalitat de les quanties rebudes al 2012. El fet és que per l'Ajuntament de Figueres això representarà una disminució d'ingressos o una no rebuda d'aquests ingressos per import de 400.000 euros que el que tenien consignat en pressupost. Això ens afectarà, com el senyor Interventor és també plenament conscient, en la nostra liquidació del pressupost, el resultat pressupostari. I bé, no estem d'acord amb aquesta liquidació que s'ha fet, amb aquesta manera de repartiment i en algun punt, en el moment també, en l'últim moment de l'any, per que considerem que en aquest cas hem de donar-li suport en aquesta moció. Senyam un fort. A mi m'agradaria deixar clar que la, el fons de presentar aquesta moció no és tant amb, amb la manera en què s'ha distribuït, que també pro menys, sinó en, en, en què unilateralment, s'hagin passat pel forro a les bases d'execució del pressupost del 2012 on em clarament que aquest fons s'havia de distribuir per uns criteris de, de població, de serveis que prestava la, la població i de, de, de gran d'àrea i han decidit unilateralment deixar-ho una tercera part i distribuir-ho com han volgut. Vull dir, nosaltres el que volem és recuperar una quantia el més similar possible a la que, està, a la que constava en el pressupost del 2012 i després ja ens haurem de parlar quins són els criteris de distribució. Però la base, la base és aquesta. No m'agradaria que, arrel de les declaracions de, de la regidora de Mèdia Matres, pensés que nosaltres estem a favor de, de que nosaltres en rebem i els pobles petits no, ni molt menys. Al contrari, estem a favor de recuperar aquesta quantia, estem a favor de que l'autonomia del món local sigui el més gran possible i quan que hem aprovat en aquest ple de mocions, en aquest sentit, i crec que tots ens ho creiem, hem cregut convenient presentar aquesta moció. Senyor Font. Mol ràpidament no tenia intenció d'intervenir però sí que volia puntualitzar un, un parell de coses em, és, és evident que la situació econòmica de la Generalitat és, no, és, no és la desitjable totes les administracions tenen menys ingressos dels que tenien, l'Estat no els està fent totes les transferències que els hi hauria de fer hi ha un, un espoli fiscal molt important hi ha un frau fiscal no menys important ah, dit això la Generalitat té capacitat eh, impositiva i de posar uns impostos que afavoreixin més a unes classes que a unes altres. I no podem caure tampoc en l'argument de defensar que tot el que fa la Generalitat és perquè no té, no té altra opció. Mm? També, a l'hora de mirar com reparteix aquest fons i sobretot com negocia la repartició d'aquest fons, la Generalitat pot fer-ho de moltes maneres. i natos, Per això votarem eh, votarem a favor de la, de la moció, sense voler dir això, que entenguem que, sí, que hagin de ser les ciutats grans i no les ciutats petites que que hi vagin d'arreure aquests diners. Per tant, som, entenem que quedaríeu aprovada l'urgència de la moció per unanimitat <coughs> i passaríem a votació el text de la, de la moció. Vots a favor? abstenció. Resultat, senyor secretari, si es plau. Són més 21 vots, 20 afirmatius, 1 negatiu i una abstenció. Senyora Mata, si vol expressar el seu sentit del vot, sí si sí, no, no un comentari, si me permeten, informal. El senyor Toro ho deia que la situació que s'ha produït aquí és curiosa. Al començament d'aquesta legislatura, el president del nostre partit, l'Oriol Junqueras, va dir que seríem el soci més, més fidel en el govern de Catalunya. Doncs bé, prenguin nota que aquesta vegada hem sigut més fidels al govern que vostès mateixos. Molt bé, doncs, eh, acabades les mocions d'urgència, passaríem al punt de l'ordre del dia de pregs i preguntes, seguint la nova regulació continguda en el reglament orgànic. Eh, aniríem de menor a major, com fem habitualment. Bé, si us plau. Una altra pregunta, senyor Montfort. Sí, m'agradaria si el senyor Toro pogués fer cinc cèntims d'aquests baròmetres d'èxit de, dels aconteixements que passen a Figueres que avui ha aparegut la notícia, si no m'equivoco, d'hora nova de contadors de persones i que amb aquests bueno, és tot un misteri que he vist avui l'hora nova que m'agradaria si me'n pogués fer 5 cèntims hem passat a, a que faríem pregunta i resposta no? ja vam fer-ho sí Bé, aquest és un tema que eh, no és nou eh, és, aquest és un assumpte del que anem parlat al llarg de, de l'últim any eh, la mesura de l'impacte econòmic i eh, de persones de tots els aconteixements que es realitzen a Figueres això, eh, el nostre interès ha estat sempre saber cada cosa, cada aconteixement cada eh, festival que es produeixi quina, quina repercussió té a la ciutat això en algunes ciutats es fa un estudi en cas per cas amb un festival que es pugui realitzar es fan es fan estudis i es analitza quin és l'impacte econòmic que pugui tindre aquell aconteixement nosaltres ens va semblar que havíem d'anar un pas més enllà i teníem una oferta per part de determinades persones que ens podien preparar un sistema que ens permetés fer l'anàlisi de tots els aconteixements que es produeixin a Figueres Llavors, eh, en aquest moments tenim ja el software preparat, ens han, han posat a disposició i estem molt a prop de la primera prova que es farà amb el Festival del Circ per a saber eh, quin impacte representen a la ciutat de Figueres. Eh, amb aquest software, amb alguns elements eh, altres materials i les persones corresponents es faran aquestes fitxes i eh, tindrem cas per cas el Festival del Circ, Fira del Vi, i qualsevol altre aconteixement que ens sembli rellevant i oportú, tindre aquesta repercussió econòmica. Així sabrem eh, si la repercussió econòmica és positiva, però també en alguns casos ens podem trobar en que el moviment de persones i altres tipus d'indicadors ens revelin que, tot i no produir d'una manera física una rendibilitat econòmica immediata, sí que a la ciutat en conjunt li produeix un benefici per tant, el que estem és buscant una eina que ens permeti tindre aquesta mesura que no sigui tant eh, hem tingut tanta gent no? més o menys, sinó eh, dades fidedignes que ens permetin analitzar cas per cas cada un d'aquests aconteixements que es realitzen a la ciutat això és el que estem treballant Una mica el que, el que ha explicat ja ho havia més o menys entès, però m'ha quedat el dubte de si això funcionava havia enquestes al, al carrer o era un aparell electrònic que, que calculava el fluxe de gent o era com... Bueno, no em queda el dubte aquest de com, de com funciona, de quin és, diguéssim que quin és el, el hardware, no? el software, doncs ens centren unes dades i tal, però com es, com, com es mesura això, per, com s'aconsegueixen aquestes dades? Tenim dos eh, vies, això. una és el hardware, eh, determinats elements que són aparells informàtics que resulta ser que eh, mesuren el tràfic de persones en determinats punts. Eh, resulta ser que eh, la Fundació Comerç de Figueres té alguns d'aquests aparells, hem arribat a un conveni, ens els eh, cediran per a poder fer aquestes anàlisis posant-los en diferents punts de la ciutat. Després disposarem de... Eh, uns aparells d'aquests portàtils que permetin introduir en aquí les dades de les enquestes que es fagin a les persones i amb tot aquest material conjuntament i alguna altra eina que són les que proposen les persones diguis increment de bitllets d''autobús increment de i totes les altres que ens indiquin amb tot això es fa l'anàlisi definitiu amb l'impacte econòmic Senyor Font, sisplau. Sí, abans de la, del, del prep que volia fer, un, un petit comentari perquè des de, la, des de la CUP feia temps també que demanàvem doncs, de que l'impacte real que tenen aquestes coses es fes de manera una mica més seriosa perquè teníem la sensació que es feia en poc fonament, ho havíem dit més d'una vegada. M'alegra que per l'explicació del senyor Toro se'ns se doni una mica la raó de que a partir d'ara no es farà mirant una mica d'on ve l'aire i hi ha una mica de base donant a entendre que fins ara sí que es feia així. Um, el, prec, el prec era pel que fa a la, al tio aquest solidari que hi ha hagut a la, a la plaça de l'Ajuntament ara per, per festes que ha, sigut, ha tingut molt mo, mo èxit sí que um, els hi demanarien en cas de que es, es repetici un any que nosaltres creiem que, doncs que sí que es podia repetir um, sí que el, el, el, dia, el dia en què es feia cagar el tio doncs, doncs que sí que es, es, es mires una, una, una manera de posar-hi una mica d'ordre que hi havia un bastant caos, famílies que ja una mica tard doncs, van estar fent més d'una hora de cua i, i, i un cert col·lapse en alguns moments de diverses cues que es trobaven doncs, l'any que ve muntar una mica, una mica millor. Senyora Mata. Bé, jo també em permetré fer un comentari sobre, sobre aquest sistema de mesurar l'impacte de, de les fires justament perquè en les al·legacions del pressupost que presentarem, doncs una de les coses que demanem serà que, que s'estableixi estable, un paràmetre eh, per mesurar doncs, el, la, la quantitat de suport als diferents festivals que es fan a Figueres també en funció de l'impacte que tenen en la ciutat a banda d'altres coses com per exemple el pressupost però ens sembla absolutament estratègic i interessant doncs que això existeixi i a més a més que sigui el propi ajuntament que ho faci, per tant no, no tindrem el debat de si és que el tal organitzador doncs, infla les dades o no perquè seran sempre les mateixes, les mateixes eines d'anàlisi fets filtrades per l'ajuntament dit això ens agradaria plantejar una pregunta sobre un tema que hem vist a premsa uh, aquestes darreres setmanes sobre el tema de la implantació d'un conservatori uh, a la ciutat de Figueres doncs, que és un tema que desconeixíem i que vam saber pels, pels mitjans Senyor Godoy, si es plau, regidor d'Educació. Sí, l'objectiu de tenir un conservatori de Figueres i ja és un objectiu que surt des del mes de maig, xaveril-maig del 2011, que ja ho portàvem en, en el programa electoral de Convergència i Unió. És una necessitat que hi ha, eh, hi ha no tan sols a Figueres, sinó a les comarques gironines en general, perquè només hi ha un sol conservatori de grau professional a Girona, Uh, i no hi ha uh, places perquè els alumnes, els músics els nois, que estan, nois i nois que estan estudiant música Figueres hi puguin accedir ens trobem que cada curs només hi ha una sola uh, plaça per flauta o una per piano i, i per tant no uh, tot el gruix de nois i noies que estan estudiant aquest, eh, el quart grau professional aquí Figueres, que és a les escoles fins un el poden impartir, quan han de fer 5 cinquè es troben que no hi poden accedir en el Conservatori de Girona i ens trobem que hi ha alguns que fan l'esforç d'anar fins a Barcelona, però el que és el pitjor de tot que hi ha molts nois i noies que deixen els estudis reclats professionals de música està, pensem que 5a i 6a eh, vol dir que són els alumnes que per edat els hi correspon primer i segon de batxillerat i per tant compaginar els estudis de música eh, amb el batxillerat fora de la ciutat doncs és, és prou complicat per tant eh, s'ha estat treballant eh, tenim en aquests moments l'autorització del departament d'ensenyament, hem estat en eh, negociacions amb el Conservatori de Girona eh, se'ns ha ofert el Conservatori de Perpinyà per poder eh, fer els, els estudis aquí se'ns ha ofert el Conservatori el Liu també per desembarcar, diguésem aquí a Figueres, però veient totes les possibilitats hem vist que el més que tenim possibilitats de desenvolupar-lo únicament com a ciutat que sigui el conservatori ben bé de la ciutat eh, mitjançant eh, la fundació Claler i Nicolau que podia sortir des d'allà eh, no es necessita també vam demanar si podia ser que estigués ubicat amb un institut per rendibilitzar uns espais que en aquests moments a les tardes no s'utilitzen o, o, o la gran majoria d'espais no s'utilitzen ja tenim eh, converses eh, bueno, interès per part de diferents instituts de directors d'instituts que els intercedia doncs, poder tenir doncs, els espais En aquí i ara ens queda eh, la part més important que és la implicació de les escoles de música de la ciutat tot això estem treballant-hi, eh, perquè no és una cosa senzilla, però que voldríem és fer un model de conservatori eh, municipal que fos eh, totalment sostenible. Eh, quan dic sostenible, vol dir que s'autofinanciï amb, amb el cost, amb les quotes que pagarien els alumnes, i per tant que no portés cap cost afegit a l'Ajuntament de Figueres. Eh, L'objectiu és ambiciós, però creiem que ho podem assolir, Sí tenim el concurs, i que espero que sí, perquè ja hem estat parlant amb, amb diferents directors d'escoles de música, uh, sí tenim el concurs de les escoles de música, perquè uh, l'idea és que siguin els mateixos professors que en aquests moments estan treballant a les diferents escoles que puguin complentar el seu edari en aquest conservatori professional. No sé si se m'ha explicat, si per tant, quan, quan diu que s'autofinançarà, és evident perquè en el pressupost hi ha 0 euros destinats a aquest projecte, vol dir que tindrà un caràcter privat? Uh, tindrà un caràcter semipúblic. Uh, no, um, en el pressupost hi han contemplats dins de l'aportació de la Clerc i Nicolau 30.000 euros uh, per si s'ha de, si de posar alguna dotació, evidentment, de l'Ajuntament que hi haurà de posar, siguin Uh, si res més no, algun piano se suposa que s'ha de comprar uh, i és uh, en aquesta i no, en el pressupost del la càrrec si ho miren comparat amb l'any interior hi ha un augment de 30.000 euros que és en aquest concepte Senyor Casellas Sí, gràcies, no caldria um, un tema recurrent als cartells a la ciutat com els cartells de discoteques i de més com tramitem algun, com estan els expedients es, es posen moltes, es persegueix sé que és una cosa molt difícil de, de combatre però la veritat és que últimament però li feren bastant altra vegada i m'agradaria veure si, si, si, si està a sobre o si es pot fer alguna cosa més ni que sigui puntualment per fer i baixar els ànims d'anar enganxant tants cartells, ja sé que una actuació constant doncs, és molt complicada, ja no per la Guàrdia Urbana sinó fins i tot per la mateixa tramitació dels serveis, dels serveis jurídics de la casa, no? però bé bueno, ja ens em podrien contestar i fer-hi alguna cosa més que me quedat sentit el senyor Quim Felip, si es plau si vol contestar. Sí, espera, m'agrada que faigues aquesta pregunta perquè precisament avui també hem estat parlant això i molt seriosament. fins ara ens és complicat, eh, ja ussats to que sabeu jurídics sí que se'n posen de multes i aquest moltes d'aquests restaurants, restaurants, discoteques com el Pagat o així sí, ja n han rebut tot i així, eh, ara també amb aquesta dotació que han tingut el de reforç del SOC i tenim nou persones que han entrat i que dintre d'aquestes nou persones, inclús fins i tot els informadors, els etcètera, també es dedicaran uh, almenys tres persones d'aquestes durant tot el dia amb un recorregut únic a treure tots els cartells que hi hagin de la ciutat, fotografiar-los i donar-los a Nova Guàrdia Urbana i llavors començar l'expedient. <t 'coughs> Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. No, veritat, eh, senyor Pere Casillas, gràcies per treure aquest tema, perquè és un tema que ja l'he treu algunes vegades, i veure si ho podem solucionar. La veritat és que és bastant, jo diria, vergonyós eh, en molts llocs de la ciutat. Eh, però volia trobar el tema de, de la seguretat. Fa uns dies em van preguntar si Figueres seria insegura, i ja vaig dir que no, realment si Figueres si fos insegura segurament no podríem sortir quan les fes fosc. Però sí que Figueres és menys segura cada vegada. Aquesta sanció d'inseguretat l'estem, diguem, palpant, eh, o veiem en mitjans de comunicació, veiem hi ha hagut assalt a domicilis amb violència a la nostra ciutat, aquests que s'ha fet públics i aquests que no s'han fet públics. Perquè avui parlava d'un, proposem posem el, el 1 de gener al matí, al carrer Antollobisca, al carrer Medes Nulles, va haver-hi un assalt d'un matrimoni de jubilats, Públic, però sí, aquestes persones van tenir inclús atenció al metge eh, això és una cosa que preocupa una cosa que preocupa i, eh, i realment eh, aquesta sensació va disminuint de seguretat robatòries de vehicles la posició de posar cames de seguretat en els parcs indissoris és correcte, però és clar què passen amb això? Eh, que ho traslladem a altres, altres llocs eh, des del 23 de desembre a la zona del carrer de la Creu aquí a la zona d'aviació, s'han produït una vintena de robatoris a vehicles. Clar, no hi ha càmera de seguretat. No podem posar càmeres de seguretat a tota la ciutat, però, clar sabem que els lladres se distribuiran a altres llocs. Parlant dels temes de pàrquings i assessoris, tal com ha dit la senyora Almedo, el, clar, vostès fan eh, bombro per teret el tema dels pàrquings i assessoris al parc de les aigües, però, és clar això tornem a repetir. Ja ho vam dir en comissió. Allà, o posem unes Llums, o jo, no per de ningú, i si perquè algú, bueno, realment els lladres faran el seu agost. En els pressupostos que estem vendents d'aprovació definitiva hi ha un increment en l'àrea de, de seguretat ciutadana. Nosaltres volem si això vindrà a un, a un increment de plantilla de Guàrdia Urbana, i si no, en què realment afectarà directament aquest increment de, de pressupostos en el, en el ciutadà. Gràcies. Senyor Borrego, si Iecor, plau. Gràcies, senyora presidenta. Eh, no sé si ha estat un lapsus. Vostè ha dit sensació d'inseguretat. Evidentment, la sensació hi és. El que jo en aquests moments no tinc elements per eh, rebatre o confirmar que efectivament el nombre de fets delictius ha augmentat, ha disminuït o és igual que l'any passat. Espero que eh, dintre de poques setmanes més ben dit, en pocs dies disposarem de la memòria eh, de la Guàrdia Urbana en aquest sentit que posarem eh, a la seva disposició el nombre concret de, de robatoris que vostè assenyala eh, de 20 vehicles podria ser podrien ser més, no me consta però és possible que s'hagin presentat les denúncies pren nota i mirarem a veure quants realment han estat denunciats en quant a si els pressupostos preveuen eh, increment de, de, de, de persones, d'efectius humans eh, en el cos de guàrdia urbana, eh, no me consta que hi hagi cap, cap partida en aquest sentit. Senyor Borrego, sí. Gràcies, senyora presidenta. Sí, gràcies, senyora, per la resposta. Però, vull dir, clar, jo, realment, jo torno a repetir, hi haurà un increment en els pressupostos. Per tant, aquest increment a la seguretat sí que m'agradaria que em la definís. Però, clar, si hi ha un augment i en aquest moment no és que es donarà més segura sanció de seguretat a la via pública, llavors en què consistirà? Això és el que volia saber -te. Nosaltres no parlem de números, a vegades eh, el problema anava a denunciar, sabem el que anava a denunciar el, el, el, el, el que tardem en temps. Per tant, eh, sí que realment aquest augment que, que hi haurà s'hi reflectirà en una... Diguem, que entre un any puguem parlar que realment hi ha hagut una major... Eh, qüestió de seguretat als carrers. Eh, sí, ara acabo d'entendre segurament millor el sentit de la, de la pregunta. L'increment que el pressupost de l'àrea de guàrdia urbana eh, hi haurà en el 2014 comparat eh, amb el 2013, en quant a l'efecte, l'impacte directe sobre el que pugui suposar eh, seguretat, és el que va destirat a la instal·lació de més càmeres de, de videovigilància, a part d'altres històries que no tenen aquest impacte més directe. Això tindrà una traducció directa en la disminució dels fets delictius que les càmeres poden registrar? No ho sé. Haurem d'esperar que estiguin instal·lades i veure quin ha estat el seu rendiment. Sí, M'agradaria preguntar-los eh, com valoren que una plataforma com la plataforma d'Afectats per la Hipoteca eh, que ha sigut de, de les associacions que més ha treballat de tot l'Estat per lluitar contra la injustícia social que vivim per la manca d'accés a l'habitatge, hagi decidit deixar la comissió d'habitatge que s'ha creat a l'Ajuntament de Figueres. Com ho valoren? També ho han fet iniciativa a la CUP. Bé, en tot cas, no sé si la regidora Sònia Trilla vol aportar alguna cosa, però, eh, bueno, contesta jo també intervindré. Només un punt. A nosaltres ens costa una, una renúncia o una sortida de la comissió a nivell de premsa formalment, no ens consta res. Per tant, per nosaltres, aquests membres continuen formant part de la comissió. Bé, al marge d'aquesta formalitat, eh, que sí que demanaríem eh, tant a la plataforma com a la iniciativa, com la CUP, si realment volen deixar la, la comissió, atès que la, la composició es va aprovar per ple, doncs faria falta una renúncia formal, eh? però bueno, a banda d'aquesta formalitat, realment, home, no, no ho valoro bé, no, no podem estar contents de que, la, de que hagin decidit abandonar aquesta comissió, en el sentit de que aquesta comissió, en gran part, va ser creada a remol de les seves peticions i de les, i de, i de les peticions d'altres entitats. Mm, nosaltres creiem, com a, com a govern creiem en aquesta comissió i en aquest sentit la volem mantenir i seguirà funcionant. Així l'hem convocat pel pròxim 23 de gener i així ho preguntarem directament a la resta d'entitats, que són moltes les que formen part d'aquesta comissió i de la resta de de grups municipals. Tots desitjaríem que les coses anessin més ràpids però no és cert el que s'afirma que aquesta comissió no fa res. Aquesta comissió fa aquesta comissió està donant ajuts, va donar ajuts de 150.000 euros està redactant normes està firmant convenis que han de facilitar accions i està assolint pisos que han de nodrir aquesta borsa d'habitatge d'emergència social. Comentava abans el, el portaveu del grup, el senyor Toro Comentava que ja en teníem 19 aportacions d'edicça i que en podem aconseguir més d'aportacions d'entitats bancàries que s'han mostrat molt predisposades a voluntàriament cedir pisos per al lloguer social. Tots desitjaries que les coses fossin més ràpides, però és que sense comissió no aniríem més ràpides, no estem convençuts, aniríem molt, molt més lentes encara. Justament la comissió és l'oportunitat perquè tots els que hi estem implicats puguem dir la nostra i perquè s'hi acordinin coses que es poden vehicular a través del, del ple municipal. La plataforma, de manera independent, jo no sé si podrà aconseguir més coses que les que, que s'aconsegueixen a, a, a través de la comissió. Són lliures de formar-ne part o de, o de no formar-ne part, però realment són molt acceptis en què la plataforma, pel seu compte, pugui aconseguir més coses que les que s'aconsegueixen per part d'una comissió formada per tots els representants de l'Ajuntament i per part d'altres entitats i agents socials de la ciutat, sincerament. Senyor, senyor Font, no per fer pregunta, senyora Mata. Sí. Ara, un cop acabat l'any, ens agradaria tenir la informació del, del senyor Quim Felip de quin ha estat el grau de compliment del pla d'asfaltatge. Ens dona la sensació de que no tot allò que es va programar s'ha doncs, acabat fent i en tot cas bueno, quina part ha quedat pendent i com es resoldrà i si aquesta té prioritat a l'hora de, de, de portar-se a terme durant l'any 2014. senyor Felip, Hola. sisplau només faltaria això que no es portés a compte el 2014 no, de veritat que s'ha retreçat una mica, també ha sigut per problemes de l'empresa l'empresa els ha demanat una sèrie de, de papers que no han, no han aportat ara sí que els han aportat, per tant jo crec que en un termini curt, a eh, final de mes els treus faltant, si no abans també estem lligant coses i juntament amb amfiixerça, també per al tema d'asfaltatge en diferents llocs de la ciutat, per lligar-ho i llavors això ens ha fet retrasar una mica, però jo crec que a final de mes hauríem o sigui, d'estar asfaltant. Quan no Home, eh, un mes ben bé. Senyor Casella, si es plau. Sí, eh, risc de ser insistent i corcunet, eh, m'aradaria doncs que em fes arribar o que allò que vam parlar del, del tema dels taxis els de nou places eh, perquè al final és una qüestió que afecta el servei i a la lliure competència de la ciutat el, entre aquest gremi però no pot ser un gremi aïllat al mig d'un món que cada dia està més més liberalitzat i li prego doncs, que, que m'ho faci arribar i que puguem després analitzar-ho entre tots i trobar una crec necessari trobar una, una, una resposta en aquest petit problema però que és important Entenc que era un preg. Senyor Borrego, senyor Almedo? Senyor Almedo, sí. Senyor Almedo sí. Sí, sí, gràcies. A veure, també intentarem bueno, doncs també ser insistents amb la mateixa qüestió. Bueno, jo crec que ara ja és una, necess... és una prioritat, és urgent per Figueres, sobretot doncs, aquestes esquenes d'asa. Així que m'agradaria doncs, a veure quan s'arreglaran, perquè és que evidentment ja a la carretera de Roses jo crec que arribarà el moment que hem de buscar ja altre. altra... Bueno, aquí no venim a parlar de cadascun però és que jo ja la busco alternativa perquè és que et carregues literalment els cotxes i llavors molta gent s'adreça a nosaltres i diu, bueno, però què passa, no? i diuen, bueno, doncs miri, nosaltres ho hem demanat nosaltres tota la resta de, de, de l'oposició van fer també aquella moció i bueno, hores d'ara no hi veiem cap solució i crec que és, ja, bueno, una necessitat prioritària més que, altra, bueno, més que altres coses, gràcies Torn de preguntes, senyor Monfort, no sé si té alguna més. Sí, volia preguntar-li si hores d'ara ja em pot informar de la totalitat de la programació del Festival del Circ i confirmar si, si tots seran espectacles aptes per pau públic. Per públic segur, home. <laughs> si si, no, no si tots són si tot espectacles educatius. No, ja m'entenc si... Si hi, haurà, sí, hi espectacles... Penso que el eh? public és infantil amb la major part, eh? Això, per això em preocupa, <laughs> per això em preocupa que, que un nen vegi un elefant penjat d'una cadira que es pensi que és alguna, alguna cosa normal, per això estic preocupat, precisament. Senyor Godai... Eh... Uh, faltava, si no recordo malament, una actuació... Un, un número per presentar i per eh, qüestions de publicitat se'l guarden a eh, l'últim moment però el que em sembla no, no puc confirmar però sembla que no hi ha animals en aquest número però en tot cas es presentarà una no pot pas estar gaire a presentar-se Senyor Almedo, sí Bé, jo era una pregunta eh? podent no m'he explicat bé era una pregunta amb el tema de de les Esquenes d'Asa, eh? Val, val, perdoni, ho he entès com a prec. Sí, senyor Felip, sisplau. Doncs continuem aquí el mateix que l'asfaltatge, els tenim llistat de prioritats, i això jo crec que en el primer trimestre d'aquest any estarà arreglat les Esquenes d'Asa de baix de tota la carretera de Roses. Senyor Senyor Font, senyora Mata. Bé, i per acabar les meves intervencions, els hi voldria fer un prec. El mes d'octubre va hi haver un incendi en una barraca a la Ronda Suta Figueres, on va morir un indigent. A part de, bueno, del drama que suposava doncs, la vida d'aquest home i, el, i, i sobretot la seva mort, eh, en allà continua exactament com l'endemà que es va cremar, a doncs, el tu que aquella persona feia servir, restes escombraries per allà disseminades, i les restes de l'incendi. Jo crec que allò que és una entrada ferroviària a la ciutat i és una zona de molt de pas de moltes persones, per les persones que sabem el que va passar és almenys personalment i compartit per gent del barri doncs que coneixem aquella persona és un motiu de pena, però per la gent que senzillament ve visitar la ciutat és una mala imatge només arribar a Figueres en tren que moltes vegades a més el tren paren allà veure doncs, una barraca incendiada amb totes restes allà jo desconec si allò és propietat municipal segurament propietat de DIF en tot cas doncs que, que, que constreguessin anar a DIF a, a fer una neteja d'allò que és bastant, penso que és bastant ignominiós per la ciutat Uh, senyor Casellas, té alguna pregunta? Senyora Omedo. Sí, gràcies, uh, sí, sí, ja, senyora ja, presidenta. Uh, ara, el proper dia 23 de gener, uh, és el 25è aniversari de la mort de Salvador Dalí. Ara hem vist en mitjans de comunicació que real de la compra d'un quadre es parlen també dels 40 anys del... De del teatre. Eh, la pregunta seria si amb aquests aniversaris que hi ha eh, es prevista previst un acte o alguna cosa en l'Ajuntament eh, promocionat per l'Ajuntament i si, si hi és o si hi ha hagut hi ha algun contacte amb la Fundació per fer alguna cosa conjunta per commemorar i a més també doncs, seria una forma també de promocionar la ciutat eh, aprofitant aquest, aquestes aniversaris. Gràcies. En aquest sentit, contestaria la mateixa Uh, bé uh, estem parlant amb la Fundació realment, ells tenen previst alguna coseta però sí que els hi he demanat a veure si uh, fèiem alguna cosa de, de ciutat realment vull dir 25 aniversari de la mort de, del, del gran artista Salvador Dalí diguéssim crec que eh, és universalment conegut però que no estaria de més projectar una mica també el nom de Figueres arrel d'aquest esdeveniment i per tant seran informats en breu molt breu però estem acabant de, de parlar a veure què, què, què fem Senyora Mata Perdoneu, tot i que havia dit que era el medi de darrere d'intervenció però em permetria eh, suggerir de que crec que Dalí no és del, del museu de Dalí Dalí de, de Figueres, és de L'Empordà i és de Catalunya si ells volen fer alguna cosa parlem-ne, però en tot cas crec que això ha de ser una iniciativa municipal clarament Sí, totalment, però la iniciativa municipal pot ser compartida, consultada, contrastada no? amb una fundació vull dir que pot, pot ajudar a fer un esdeveniment més maco vull dir, no vol dir que siguem d'esquenes ni vol dir que no tinguem iniciativa, vol dir que parlem, vull dir, estan aquí al costat, es pot parlar i em pot sortir alguna cosa. Senyor Casellas. Sí, Casellas, avançant passat ja l'última pregunta, ens hem donat, ens ha donat compte del cessament del cap de gabinet, és una figura important, una figura amb, crec amb transcendència política, eh, ens agradaria saber si hi ha previst un nomenament o si ha, ja ho té o té en cartera o no. Tot i que en aquest cas, tot i que ens hem hem mostrat disgustats a vegades amb la, especialment amb la política de càrrecs de confiança d'anterior alcalde, sí que el cap de gabinet pensem que és, és prou important per tant, doncs, li demano que ens, que, que ens digui com ho té Sí, realment des del 30 de novembre eh, que estic sense cap de gabinet i realment, com vostè diu, crec, crec que és una peça important crec que, bé, les seves funcions que estan descrites en el seu lloc de treball per alguna cosa hi són i que no és un càrrec superflu, però també cal bueno, agafar-se el temps que sigui necessari per eh, que la persona que, que sigui nomenada en el seu lloc, en el, en el seu moment, tingui una, sigui una persona encertada en el sentit de que tingui el que es necessiten en aquest càrrec, una absoluta disponibilitat, una predisposició i una confiança per part d'alcaldia, no? que és el per això és un càrrec de confiança. En aquest sentit, sí que... Tant com, tal, tal com vaig dir, en el moment en què va cessar el cap de gabinet, en Jaume Parés, no tenia pressa, però sí que no em volia prescindir d'aquí. I realment s'està valorant i en, en pocs de dies també eh, es podrà nomenar un nou, nou cap de gabinet. Sí gràcies. És una pregunta, Això està dirigida al senyor Pere Giró. Li havia comentat també amb un anterior pla. el problema que tenim doncs, en els carrers de doncs, Santa Lloga Pere I tercer el Concòrdia, de que ja ha doncs, justament és una persona no? que va cada dia doncs, cada dia van més bosses, quatre o cinc bosses i dona dóna engegats. Postem va respondre que bueno, que això era o de la protectora d'animals o no sé qui me va adreçar i realment no, és una qüestió de l'ajuntament. no? Sé, de la, de a llavors, no sé si ara amb aquests quatre informadors que, que diuen no, de tasques mediementals o de civisme urbà, jo crec que també caldria fer alguna cosa, perquè és que els veïns estan molt preocupats, a més no, no es pot anar, el donen allà doncs, a les voreres, vull dir, clar, cada dia els, els gats estan doncs, més inflats, vull dir, aviam què es pot fer, no, no, així, és que és així, vull dir que més grassos o més inflats, no sé. Llavors sí que se sap ben bé a l'hora, vull dir que tots els veïns li poden ben bé informar d'aleshores perquè és de dos quarts de 9 a dos quarts de 10, o sigui que és fàcil d'agafar-lo. Eh? Sí, senyor Pere Giró, plau. Sí, com bé ha dit, ara que tenim hem contractat a través del SOC també quatre educadors ambientals que estan amb lo de, amb els actes incívics doncs em prenc nota del carrer Santa de Llogaia d'aquella zona i les, els horaris perquè hi vagin i aquestes persones que donen menjar els gats i creen unes colonies doncs que, que sàpiguen que això és un fet que no és que, està ordenat, que és incívic, vull dir que no es pot donar a menjar als animals, i veure quina solució podem trobar per aquesta colònia de gats que està estigui allà o per la gent que no els hi doni de menjar. Sí, torn de preguntes. Entenc que... El senyor Monfort? Sí. Sí, aquesta seria una pregunta per al senyor Iecorà. A veure si em pot aclarir si, si darrerament vostè ha donat instruccions o ha cregut convenient que el ple de l'Ajuntament de Figueres o la sala on se celebra el ple de l'Ajuntament de Figueres eh, tingui una especial vigilància durant el transcurs del ple o, o no hi ha cap directiu en aquest sentit. Senyor Gécora, sí, sí. Està esperant que li digui. Gràcies. Eh, especial, especial, especial, no. Sempre que hi ha un ple, acostuma a veure eh, una parella de, de la Guàrdia Urbana eh, als voltants de l'Ajuntament. A vegades és a la zona de la plaça, a vegades a la porxada, tots els hem vist. En alguna ocasió eh, eh, s'han acostat cap aquí, però bueno, instruccions especials no. M'imagino que això entra dintre de la norma de, de fer el cap de la Guàrdia Urbana de saber com sap quins dies hi ha plens, preveu que hi hagi suposo algun, alguna vigilància. Uh, per part del senyor Font va dir que no, ja estava senyora Mata també, senyor Caselles també, senyor Almedo, senyor Borrego. No hi ha més intervencions, doncs s'aiixecaria la sessió.